Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala, ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim wa man tabi'a ummi ahsani ilaihi minjin Pembicaraan kita hari ini adalah Berhubungan tentang Menggapai kebahagiaan dengan harta Ya Bagaimana kita menggapai kebahagiaan dengan harta? Ya. Sebelumnya kita ambil ada perkataan para ulama. Dia berkata, walau anna izam midna turikna lakan al-maut rahatan li Jika sekiranya kita mati, kita dibiarkan Allah. Mati kita dibiarkan, lakukan maut tu rohatan dikuliahin. Maka kematian itu adalah tempat peristirahatan bagi setiap yang hidup. Ini kesalahan kita kalau mengantar jenazah. Selalu saja kita bercakap. Kita telah mengantar saudara kita pada tempat peristirahatannya terakhir. Apa istirahat orang dalam kubur tu? Enak betul dia nak lah istirahat di dalam itu. Ha? Padahal dia mati kena tembak gara-gara merampok -gara punya orang. Istirahat dia sedap betul jadi berampok. Ha? Mati langsung istirahat. Hmm? Kalau kita yakin itu betul-betul istirahat dan tidak ada hari berbangkit, kufurlah kita. Hmm? Itu artinya... Menjaga kata-kata itu sangat penting. Ada orang kadang-kadang berbicara, tapi pembicaraannya itu menyebabkan goncang aras, mendapatkan kemurkaan Allah. Karena dia tak pernah berbicara. Mungkin pembicaraan aman aja bagi lima jangkaliman tadi pengantar tempat peristirahatannya terakhir. Ringan dalam ucapan kita istirahat terakhir. Maka itulah lah kita tak bersaing. Lao anna izamidna turik nallakan al maut ruhatan Kalau kita mati kita ditinggalkan Allah betul mati tempat istirahatan bagi yang hidup. Walakin izamidna boisna watusaluankulishain. Akan tetapi kalau kita mati kita dibangkitkan dan kita ditanya tentang segala sesuatu. Ini yang masalah. Idea ditanya tentang segala sesuatu sampai-sampai di antara mereka mengatakan jika aku melihat sorga dengan mata kepalaku sungguh aku tidak punya persiapan untuk masukinya. Tapi kalau aku juga lihat neraka dengan mata kepalaku aku lebih tak sanggup lagi untuk memasukkinya dan tak ada orang bersiap nak masuk neraka kan. Nah. Perhatikan juga hal ini berkaitan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadami 'abdan au ibdu adam yawmal qiyamah hatta yus'al an hatta yus'al wa fi riwayat an masail ya yeah. sampai ditanya dalam satu riwayat sepertan tentang masalah empat masalah pertama an umrihi fiima afnahu umurnya di mana dia habiskan umur Kadang-kadang anak muda justru umur tu habisnya di ya, internet berjam-jam walaupun sudah game over dia tidak mau ngoper ngoper pokoknya game-game gitu -game, dia ha? pulang lagi tak ada oper oper tu tak ada dia main terus mak itu namanya game over game gantilah main tu oper ke orang lain gitu maksudnya dia tak pakai oper oper lagi game main lagi tak ada oper oper lagi gitu dia waktunya habis. Tidak sedikit pula bulan Ramadan ini orang habiskan waktunya di meja domino. Dia tak berjudi ya, tidak. Tiangana bilangkan. Ada kebiasaan beberapa daerah nunggu sahur itu main domino. Kadang tua-tua tu tak berjudi dia, tapi dia buang waktunya. Ha? Tanya, ditanya anak umur itu mahpulah umur. Apa umur itu? Umur itu adalah yang disebutkan oleh para ulama kita. Hasan Imam Hasan Al Basri berkata, Ya ibnu Adam, inna antumul yau, wahai anak Adam. Kalau kalian bicara tentang hari, kalianlah yang hari. Kalian adalah kumpulan hari-hari dan waktu. Ila zahabai yaumun zahabai ba'aduka. Apabila satu harimu berlalu, berarti telah hilang sebagian dari dirimu. Dalam riwayat lain disebutkan, dia berkata, sang waktu berkata kata Imam Hasan Al-Basri. Sang waktu berkata kepada pemiliknya, kepada manusia, wahai manusia. Aku adalah waktu nu, bagian daripada dirimu. Berbuatlah sesuka hatimu, berbuat sesuka hatimu tentang waktu itu. Tapi ingat, kalau aku telah pergi dari sisimu, maka aku tidak akan pernah kembali kepadamu. Maka orang tua-tua pun berserik. Hmm. Layitas sababaya unyu yau Kalau waktu muda itu balik, kembali satu hari saja aku beru ma fa'ala al-masib maka aku sampaikan apa penyesalan orang tua-tua dulu lagi muda kenapa tak belajar mengaji ya eh? kini nak nyebut huruf pun dah susah nak nyebut sin supaya sangkut gigilah tak ada lagi Terpaksa syin gitu kan susah lagi dulu lagi muda tak nak belajar ha eh? seperti orang nak makan jagung nak berbuka, nak makan jagung lah Payah lagi kan Paksalah bertelan-telan Jagung juga yang keluar Nasib ha? baik kopi Diminum, kalau disuruh nelan kopi Tak ada terkunyah-kunyah ha? Penyesalan Masa tua ha? Maka ketika muda itu ditanya juga Perhatikan juga Wa an ilmihi Tentang ilmunya Apa yang ia pelajari Ilmu apa Ilmu dunia itu bermanfaat kalau dia terkait dengan iman. Kalau dia tak terkait dengan iman, takkan ada manfaat. Itu orang kafir tu banyak ilmu dunianya. Karena dia dimuliakan oleh ilmu. Berapa persen dari pelajaran agak dunia ini yang kita amalkan? Tidak. Maaf cakap kadang-kadang insinyur perikanan, kerja bangunan. Insinyur perikanan doang, kerja bangunan. Kenapa begitu? Karena dia memang ahli di bangunan. Dia kerja bangunan itu mulai dari SMA sampai tamat kuliah. Dia lebih ahli dalam bangunan daripada arsitek pun lebih pandai dia lagi. Tak perlu dia insinyur. Tapi dia pandai itu. Ngitung-ngitung ini. Ya? Jadi dia berikannya daripada tak kuliah. Itu lah. Ini pelajaran dari masuah kalian. Kalau kuliah itu betul-betul manfaatkan ilmu itu. Ambil. Kan dilarang. Bukan ikut saja. Apalagi kini banyak guru sibuk sertifikasi, sertifikat dikasih-kasi, hmm. so, sertifikasi nama sertifikat dikasih-kasi. Sibuk meningkatkan gaji, meningkatkan kualitas diri. Tak, dah tak sibuk. Kan? Kualitas diri itu yang ditingkatkan lah. Kan? Dapat tak dapat sertifikasi tak peduli. Dia yang penting kualitas diri kita meningkat lah. Kan? Tu baru mantap lah. Kan? Baru penataran sikit. Yang ditanya bukan materi penataran. Pak, sertifikat ada nanti, Pak. Itu sertifikasi namanya doang. Ya. Perhatikan, ilmu, terutama ilmu agama, sudah dipelajari atau tidak? Karena banyak orang melalaikan agama. Akhir zaman itu nanti akan muncul, kata Rasulullah. Dalam hadis. Ya. Hadis apa? Hadis ini diterangkan oleh al-imam al-bani dalam Qiyamu Ramadan. Muqaddimah Qiyamu Ramadan. Sebuah hadis disampaikan oleh Allah bin Mas'ud. Apa kata bin Mas'ud? Bagaimana keadaan kalian nanti? Asal ini semutkan. Jika kalian disimpul satu keadaan fitnah. Saking lamanya orang mengamalkan fitnah ini. Orang anggap fitnah itu sebagai sunnah. Artinya fitnah ini bid'ah lah. Orang mengamalkan bid'ah ini saking lamanya. Mulai dari kecil dia kerjakan bid'ah itu. Sampai tua. Lah tua sampai kecil lagi. Apa kecil lagi itu? Pikun. Masih juga itu dikerjakan dia. Akhirnya dia menganggap inilah yang sunnah. Sudah itu apa lagi? Ketika yang binah yang dianggap sunnah itu ditinggalkan. Lalu orang berkata. Hah, ditinggalkan sunnah. Kata dia. Padahal memang itu tak ada ajarannya. Tapi sudah mendarat daging jadi ditinggalkan sunnah. Tak cinta sunnah ada terjadi tak kini doa jadi, kalau kita tak ngamalkan orang memang tak cinta sunnah walaupun dia setahun sekali menyintai sunnah ya? tak setiap hari mengamalkan sunnah tu. tapi yang mengamalkan setiap hari dianggap tak cinta, walaupun satu hari tak ingat tengok nah. keadaan kapan itu terjadi? Uh, itu terjadi jika banyak juhalat kalian, orang-orang bodoh banyak orang bodoh, ulama' sudah tak ada, orang bodoh banyak, berpatuang, para khatib banyak. Anak kecil sudah dilatih fildacil. Bukan bicara sembarangan ikhwan, bicara Al-Quran. Naksir Al-Quran. Maka jangan bangga antum kalau anak antum sudah tampil lalu berani menaksirkan quran Kata Rasulullah man kala fil Quran bira'ihi atau bimala ya alam, faliyatabawa mahadu min nar Siapa bicara Al-Quran tanpa ilmu? Ah? Ha? Dengan akalnya sediakan tempat duduk di api neraka. Hantunya dia kan anak antum, jadi api neraka. Apa lah jadi ahli tafsir Quran? Lebih baik antum berlomba untuk jadi hapis Qur'an. Mantap tu. Kena ilmu tu di dulu. Besok baru lah dia. Dia bukan Imam Sabi'i. Ini umur 17 lagi saya beri patwa. Lahafal Muwattah Imam Malik. 7 tahun hafal Qur'an. kan ini kecil-kecil bagi. Mungkin dalam bab lain tak masalah. Biar anak berani bicara. Tapi kalau sudah babnya tafsir Qur'an. Nafsirkan. Itu kan sudah melampaui. Lain yang harusnya, banyak cara yang lain. Mungkin dia nak berkisah, nak ini, Tapi bukan masalah agama dibagikan kepada mereka. Bahawa agama bukan untuk uji dicoba mentangnya. Kalau dia latihan, dia tak jawab. Semua ucapan kita akan diminta pertanggungjawaban. Orang main sandiwara ke, tak main sandiwara ke, main film ke, tak main film ke. Kalau dia ngomong, tetap dia dicatat. Kalau dia katakan menghina-menghina Allah dalam film... ...tentang dia dikata tak bisa alasan ini film. Ya Allah, saya itu cuma peran saja ya Allah. Saya berperan sebagai orang kafir. Mati waktu itu kafir itu. Makinnya nah, malakan... ...istirahat mencabut nyawa. Kalau kita lagi main film. Oh dia sedang main film nih masalahnya. Itu kafir-kapir ucapannya itu tak masalah. Solat tidak atau tidak. Ya? Bahkan menghina-menghina Allah... Ha? mati waktu itu orang. bayangkan tu tak ada memaksa dia kan kemudian maka pentingnya ilmu agama kemudian wa'anma uh, lihi tentang hartanya dari mana dia dapatkan, ke mana dia dapatkan ya? kemudian tentang umurnya uh, tentang jasmaninya untuk apa dia manfaatkan inilah diantara apa yang ingin kita sebutkan dalam bab bab berikut ini Bahwa intinya adalah bahawa masalah harta adalah masalah, bukanlah masalah yang ringan. Ingat tadi, bahwa harta itu akan ditanya oleh Allah. Dua pertanyaan, maka itu orang kaya lama. Lambat masuk surga, kerana banyak pertanyaan. Jangan salah faham pula lagi, kerana takut banyak pertanyaan. Akhirnya semua dijual. Ya? Supaya nanti miskin, tak ditanya lagi. Dia lupa, kalau antum waktu miskin, antum tak ditanya hartanya. Tapi, waktu antum menjual harta itu tadi, antum kena danya. Harta yang antum dapat menjelang antum miskin tadi, antum ditanya dari mana dapat harta? Sudah tu harta tukar jual untuk ke mana? Jalan-jalan ke India. Ha? Atau ke mana? Ditanya. Bukan tak ditanya. Dia fikir dia sudah miskin, tak ditanya. Dulu dia kaya. Lalu dia tiba-tiba jatuh miskin. Harta kemarin tak ditanya. Tak ditanya harta kemarin tu. Harta menjual ke mana? Oh, nak nyontoh Abu Bakar. Abu Bakar semua harta untuk Islam. Bukan untuk jalan-jalan. Tengok. -jalan. Perhatikan pertama sekali kita lihat. Bagaimana dunia itu peran. Ya, Sesungguhnya dunia itu disebutkan. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an man kana yuridu Barang siapa menginginkan kehidupan dunia dengan perhiasan yang ada di dalamnya harta pangkat jabatan kedudukan wa fi kami berikan kepada mereka di dunia sesuai usaha mereka dunia wa umfiyaha mereka tidak kami rugikan kata Allah Tapi ayat di mana mengatakan ulaika allazina la fil akhirati illanna orang yang mencari dunia untuk dunianya tadi tidak ada di akhirat kecuali neraka Wahabitha ma'asana'um Hapuslah semua Yang telah mereka usahakan Wabatilu ma'kainu ya'amaloon Sia-sialah apa usaha mereka di dunia itu Dunia Selalu menipu setiap orang Ya Dunia Merupakan kemewahan yang selalu menghalangi manusia untuk taat kepada Allah Allah seburkan dalam Quranul Kirim walaubasatallahu rizqan li'ibadihi labagaw ababila manusia Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi kepada hambanya rezeki, ya labagaw Sungguh mereka benar-benar melampaui batas fil arti, melampaui batas di muka bumi ini. Mak itu kita tengok yang menentang-nentang dakwah Rasul itu biasanya orang berduit. Ya Allah katakan dalam Quran, "Wahai orang-orang Quraisy, min Nazerin, illa qalam utrafuha, inna bima arsiltum bihi kaifirun." Ini di dalam surah. Sahabah ayat 34 Allah katakan dan tidaklah kami utus seorang rasul di sebuah negeri rasul berdakwah pada thohid maka siapapun yang mengemban dakwah thohid antum tengok penentang pertama selalu orang berilmu selalu orang punya harta atau orang yang punya kepentingan dengan harta tu yang menentang pertama tuh. Ada orang tak punya harta. Tapi dia sangat penting dengan harta. Income-nya tak takut habis. Kalau ikut pengajian itu bahaya nanti antum. Ya? Tak ada lagi dapat jatah-jatah yang lain. Semua tak boleh. Ini tak boleh. Itu tak boleh. Ha? Yang dibolehkan itu bisa datangkan duit. Ha? Jadi busuh antum itu. Atau orang kaya. Menentang ini yang terjadi. Maka itu bisa. Harta itu bisa membuat. Orang-orang. Menentang agama Allah, antuk bisa perhatikan ya, kan? Berapa banyaknya yang terjadi. Tapi kalau orang kaya sudah kena, sudah tertarik, Alhamdulillah, yeah, banyak, bukan tak sayang, banyak orang-orang kaya yang mau tu banyak. Kita pernah dapatkan ni di di Batam, buat kisah-kisahnya ada, teman cerita, Ustaz kita baru saja mengambil dana Ustaz. Di mana? Singapura. Dana apa? Ada orang mahu bantulah Ustaz. Ya. Kita tengok waktu datang itu, dia datang pakai serana candal jepit aja Ustaz. Baju biasa aja. Tak nampak orang berduitnya sama sekali Ustaz. Dia bilang, saya mahu impact Pak kata dia, tapi duit tak terbawa. Adalah sikit-sikit impact kata dia. Nanti Bapak, Bapak kalau ke Singapura, Singgahlah rumah saya. Pas kami Singapura ustaz, kami tengok. Kami pergilah ke rumah. Tengok rumahnya ustaz. Biasa je ustaz. Tak ada ini itu. No. Datang kita masuk. Keluar dia pakai sendal jepitnya. Alhamdulillah bapak datang. Mau juga datang ke dia kan. Ini adalah impak sedikit pak kata dia. Sedikit impak kata dia. Mau dia kasih kuitansi. Tosah. Kenapa? Kan urusan saya, saya sama Allah bukan sama kalian. yang antum bayangkan dibilang tak usah dikasih kuitansi urusan dia pada Allah niatnya lah lurus kalau orang mengkhianat pengkhianatan inilah yang akan dihukum Allah dia tak niatnya lah sampai hmm? tak perlu kuitansi saya kata sekali dihitung buat duit tu tak banyak cuma 400 400000 dolar 1 <San> juta 400 ribu dolar 5 miliar sikit ke tadi itu kita fikir berapa banyak duit bapak ini 400 ribu 400 ribu dolar aja sudah sikit dia itu nah, bayangkan nanti lah siap masjid kita kita ngarapkan kalau ada orang macam ini kan Alhamdulillah gitu kan tapi bila pulang pula, ha? tahu saling harap yang besar, yang kecil saja kumpulkan jadi banyak Insyaallah tu. Cuman orang kadang-kadang berinfaq tu tadi kan prinsip ekonomi mengeluarkan infaq sekecil kecilnya dapat surga perdaus sebesar besarnya sehingga kotak infaq tu berkilau, silau masa mata panitia ni nampak kotak infaq. Kenapa? Bercahaya usah. Tu. Apa pasal cahaya? Duit lima ratus baru semuanya, usat. Yang kotak empat satu lagi, tak dibuka sama sekali. Kenapa? Saya tengok dalam kotak tu, Ustaz. Banyak yang lemon. Kenapa? Bawa parang semua, usat. Gambar berbati murah tu. Yang tadi duit lima ratus. Yang sebelah meningkat sedikit tapi ngamuk-ngamuk. Duit seribu. Bawa barang tu ha? Allah. Bila masjid yang jadi? Maniti ala kedakutan. Coba bayangkan tuan. Kita ha? nak istana di surga. DP 500. Ya fi. Antun masuk WC umum. Bisa masuk tak bisa keluar 500. Hari. Coba lah. Buang air kecil lima ratus, air besar seribu. Berarti Antun masuk isi umum seribu lima ratus. Antun bayar lima ratus. Oop, tak boleh keluar kata dia. Seribu dulu. Ini untuk masjid Allah. Wah. Tapi semangat lah. Tapi kalau memang duit tak ada, apa tak ada. Itu nilainya besar walaupun lima ratus. Dia punya duit seribu tu ah. Ha? nak beli lagi nak ngasih, duit tu tak ada cuma itulah lagi dia paksa dirinya untuk keluar itu nilai yang paling berharga tuan jangan pura-pura ha? kadang-kadang duit tu ada 10 juta tapi 100 ribu ni agak berat dan lah, gua itu pelit tu bakhil timagalanya supaya nilainya tinggi awam ya maha tahu kita pura-pura atau tidak tapi ada orang yang berat mungkin bagi orang 1 miliar itu macam beli kacang goreng aja dia biasa aja karena duitnya trilionan Ya, yes. banyak ikhwan, banyak anda dapatkan orang-orang begitu. Maknanya dia baru anda dapatkan orang dipanggil sekali ada yang mau ketemu. Ada apa? Ada ibu-ibu apanya juga mau ketemu sebentar tadi. Ya, ketemu. Saya ada duit sikit ustaz tadi. Oh ya. Dia. Ah, iya. Ada apa, Bu? Bisa bantu carikan untuk buat masjid dak tadi. Ya, ah, temannya ya ustaz, ini adalah Ya tak banyaklah kata dia, sama-sama 400 juga, cuman ini 400 juta, ya tapi lumayanlah lah kan, ni ni sikit lah ustaz, nanti kalau ada saya tambah lagi, carikan kan masjidlah kita dia untuk dibangun, temannya bilang, nah ya nanti ustaz buat laporan ini ini, dia bilang ustaz Ali tak perlu laporan, pokoknya duit itu buat masjid, selesai urusan, kan senang kita mengendalikan duit macam ini tu, ha? ha? tak ada perlu laporan, tinjau tidak apa tidak, pokok jelas, sudah selesai duit. Tak nunggu-nunggu pak, langsung kirimnya, nanti ustaz. Sampai ke tempat saya kirim, langsung lah, kirim. Subhanallah, banyak orang macam itu. Tapi itu yang saya katakan tadi. Yayasan apa, kita orang jelas. Sebab ketika orang tak jelas, orang tak semangat orang. Sebab pengalaman banyak dia orang. Ya, Itu sebagian itu, contoh-contoh banyak orang. Orang, orang lihat juga. Kita di Rawatul Jannah, itu kawan-kawan. Itu dari Ramadan saja. Kadang-kadang Ramadan tahun kemarin tak banyak dapat. Kita sekitar 1,2 miliar. Untuk Ramadan saja. Eh? Tahun ini direncanakan mudah-mudahan lebih dari itu. Eh? Kenapa? Orang akan semangat. Siapa orang Islam itu tak semangat nak buat istana? Semangat, itu kan Di depan mata anaknya -anak sendiri. Seorang preman datang. Pakai cincin, pakai tatu, jam, tangan. Datang. Pak saya mau beri impak pak duit saya tak ada pak bukanya jamannya buat ini mahal saya beli pak jualkanlah jam ini gunakan untuk masjid pak dibuka sendiri tuh Bayangkanlah tu semangat orang tua, ha? bukan orang pengajian, hendak hmm, alang pengemis nak minta itu nak minta pak ini bilang kami bangun masjid, eh bangunnya kita dia, ayahlah saya ikut juga beri juga ada tuh tak jadi dia nak minta beri impak walaupun kecil tapi gitulah semangat, maka kita harus semangat, ya. Eh? Sebelum datang pertanyaan. Itu yang dikatakan semua Aneh manusia itu selalu memikir hartaku, hartaku mana, harta kalian mana. Harta kita tu selalu saja kita memikirkan harta untuk ahli waris kita. Bukan harta kita. Sebab sebanyak apapun harta yang antum miliki. Kalau kita meninggal itu sudah jadi milik ahli waris. Bukan punya kita. Harta kita siapa itu, Harta kita apa yang kita impakkan, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, yang kita makan habis, yang kita impakkan itulah punya kita, yang kita pakai usang, maka jangan heran para sahabat itu berlomba untuk yang impak itu menakjubkan, dengan sebut Rasulullah, satu mood mereka berimpak, tak sebanding dengan sebesar gunung Uhud kalian berimpak, kerana mereka berinfak itu sangat dibutuhkan sangat perjuangan dan mereka berinfak dengan keikhlasannya yang kecil itu jadi besar subhanallah mereka berlomba Abu Dahdah ketika Rasul mengatakan bahwa Allah memiliki pinjaman dari hamba-hambanya lalu Abu Dahdah katakan ya Rasulullah benar Allah meminjam pada hamba-Nya nanti akan diganti iya Allah ganti kalau berapa kali lipat pinjaman itu kalau gitu ya Rasulullah. Itu pohon korma dekat bukit itu. Ambil semuanya. Saya pinjamkan kepada Allah. Kata Rasulullah jangan semua. Cari pohon korma yang lain. Ayah Rasulullah di situ satu pohon. Pohon yang mana? Di pohon. Pohon itu yang terbaik pula. dipilih tuak. Sedang berbuah. istrinya sedang anaknya sedang berada di dalam kebun. Sedang memetik pohon buah korma. Ya. Langsung dia datang kepada istrinya, wahai istriku, keluar dari korma ini. keluar dari kebun ini, keluar. Ya, ada apa? Saya sudah infakkan ini kerbau, saya pinjamkan pada Allah kebun ini. Istrinya tak marah, istrinya langsung bilang, sungguh beruntung pinjaman wahai Abu Darda. Subhanallah. Sampai ada riwayat menyebutkan ada orang bermimpi dia melihat se sebuah taman di sorga, tiba-tiba dilihat banyak kerbau, tapi ternyata itu adalah kebun Abu Darda mudah dah istrinya bilang beruntung Perniagaanmu wahai suamiku subhanallah kita dapat istri macam ini kan mantap tu ha ya ha? yeah. apa na in berapa 100 juta kurang itu emas nak berapa banyaknya beli mobil aja 300 juta masa infa untuk masjid 100 juta jual mobil tu lah beli yang kecil-kecil biasa sajalah ha ah, yang penting kan di surga Oh, kalau dapat begitu, subhanallah. Mungkin yang tu nak nambah lagi, mungkin, ha? <SILENCIO> nambah impak, maksudkan. Yang tu yang salah pandang lain. Ha? Nambah impak. Ha? Sudah dapat istri baik, nak nambah pula lagi lain, efeknya. Ha? Perhatikan itu. Semangat. Sebelum ditanya, mereka tahu. Itu saya katakan Umar bin Abdul Aziz ditanya. Ya Khalifah, kalau engkau wafat... Apa yang kau wariskan untuk anakmu? Umar katakan, Saya hanya ketakwaan untuk anak saya. Saya tak akan bantu mereka untuk maksiat. Kadar Allah beliau wafat, meninggalkan sebelas orang anak. Kalau dihitung-hitung harta warisannya, Khalifah tu, Harta warisan untuk anaknya, Ya, sekitar 400 ribu lah, Masing-masing anak tu dapat. Itu warisannya dibagikan khalifah kepada anaknya. Sementara khalifah sebelumnya... ...saya lupa namanya... ...juga memiliki harta warisan... ...dan juga anak sebelah. Harta warisan untuk anaknya itu masing-masing... ...400 miliar. Umar bin Abdul Aziz 400 ribu. Khalifah ini 400 miliar. Ketika... ...satu ketika umat Islam ingin pergi jihad... ...dan perlu perang... ...perlu perang katan, ...anak Umar bin Abdul Aziz berinfak seratus ekor ontar anak yang 400 miliar ada yang menjadi pengemis ini asuransi ni, Pak takwa itu asuransi kehidupan Pak kenapa kita minta jamin kehidupan kita dan anak kita itu dengan asuransi yang butuh asuransi lagi asuransi dari Allah itu sudah ada Taqwa itu asuransi yang paling kita buru. Buru. Tak pakai premi. Ha? Lebih. Kalau asuransi kasih berapa kali lipat. Tidak Allah bagi sampai tujuh ratus kali lipat. Dibagi oleh Allah. Ini yang kita tak mau tuan. Tak nampak ustaz. Kalau nampak tak ikhlas lagi. Tak pahala dapat dosa dapat. Orang salat nak dapat hadiah mobil. Akhirnya tak ada satu pun yang dapat mobil. Bukan nambah orang ta'an, tambah banyak orang buat maksiat. Masih ada kepada Allah, beribadah bukan kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Impak pun bukan karena ngarap dunia. Ini kadang-kadang salah cerita ya. Kisah. Seorang miskin penjual goreng pisang. Setiap hari berimpak satu goreng pisang kepada pengemis. Tidak berapa lama pengemis itu hilang. Setelah 20 tahun. Muncul orang. Pak mobil. Dia tengok gitu. Lalu yang keluar. Dia tanya sama ibu yang jual goreng pisang tu, Ibu kenal sama saya? Tidak. Sayalah dulu pengemis yang sering ibu kasih goreng pisang. Alhamdulillah saya lah jadi begini sekarang. Untuk mengenang jasa ibu. Saya mau mengumrohkan ibu. Wah, mulai hitung. Biaya umroh sekian dibagi dengan harga goreng pisang. Pengemis tadi 20 tahun sudah jadi konglomerat. Lalu ibu tadi diumrohkan. Ternyata biaya goreng pisang itu kalau dikalikan 20 tahun satu goreng pisang satu hari dikali 20 tahun sama dengan biaya umroh. Itulah Mukjizat sadaqah goreng pisang tadi itu. Hoi, ha? semenjak itu penjual goreng pisang, rajin berinfaq goreng pisang. Kalau satu dua puluh tahun, dia kasih dua puluh, biar setahun dia dapat goreng pisang. Yang satu lagi tak ada. dia kalikan biar sebulan dapat goreng pisang. Dua ratus sekalian lah, kata dia. Ternyata goreng pisang habis, orang tak ada ngajak umroh. Tapi kalau saya dengar cerita Ustaz tu, saya tak nak jadi penjual goreng pisang. Saya mau jadi pengemis. Kenapa? Sebab setelah 20 tahun, saya jadi konglomerat. Sementara penjual goreng pisang, 10 tahun masih jadi penjual goreng pisang. Bagus kita jadi pengemis saja. Sebab 20 tahun kita jadi konglomerat. Kita umrohkan semua penjual goreng pisang. Salah cerita. Ya Aki, motivasi apa lagi yang kita butuhkan? Allah sudah sebutkan. 70, 700 kali lipat. Hmm. Bayangkan besarnya. Ha? Satu ranting. 70, 70, 70 lagi sampai 700. Berapa banyak tak di sekitar itu? Ini sudah dijanjikan Allah. Perlu juga kita motivasi dari ustaz-ustaz. Tak -ustaz. perlu sebenarnya. Tak perlu kita impak motivator yang lain. Allah sudah berikan motivasi yang besar. Rasul sudah berikan. Siapa yang ingin bangun istana. Dibangunkan istana di surga. Buat masjid di dunia. Sekecil apapun. Tunjukkan keutamaan sekecil apapun. Ini tidak. Kalau ada motivator bilang. Training bagaimana cara berkebun emas. Bayar 300 ribu. Kalau dia berpikir logika, orang ini sudah punya kebun emas. Dia nak buka training. Seharusnya dia bagi emas sama kita sebab dia banyak kebun-kebun emas. Kenapa pula kita bayar lagi? Dia sudah banyak kebun emas. Saya kalau punya kebun emas, saya potong-potong emas tu. Peserta siapa datang nak dapat emas, saya kasih satu emas ya setiap orang. Tak bayar-bayar. Ini dah, dibilang ini training bagaimana cara berkebun emas. Bayar 300 ribu. Baik murah. Betul kebun emas 300 ribu. Ternyata kitalah yang kebun emasnya. Sebab yang daftar tu semuanya emas. Mas. Ha? Mas Adi, mas ini, mas ini, mas itu. Mas semuanya. Itulah kebunnya. Kita tak sadar kita yang jadi kebun. Nah, ha? ha? Akhirnya kita nyebut pun Masya Allah. Berhati kan. Ya. Ha? Nah, harta, jangan sampai membuat kita lalai. Kemudian harta juga, godaan manusia kepada harta. Hmm? Ha? Banyak saya tidak bicarakan, kita lah tahu godaan harta itu. Ya? Orang harta itu kadang-kadang boros, membazir, lupa kepada Allah. Ha? Dan membuat orang lalai, rakus dan lalai. Ya. Kecenderungan ini yang membuat manusia kerap lupa kepada Allah, lupa yang baik. Orang sangat rakus kepada harta dunia, ya? sampai keudukan, pangkat, jabatan. Orang nafus. Dunia itu banyak harta, jabatan, pangkat, kedudukan Sampai Rasulullah menyebutkan Madibani Jaiani Ursila Fi Qanamin Bi Absala Laha Min Hirsil Mar'i Adal Mali Wa Sharfi. Pidihnya dikatakan begini. Tidaklah dua ekor serigala yang kelaparan dilepas menuju seekor domba, bahaya kerusakan yang ditimbulkan olehnya melebihi daripada dua orang yang rakus pada kekuasaan, rakus pada harta. Berapa banyak tu? Ya. Dunianya, harta dunianya, apalagi kalau kerakusan itu, ya, dari dalam agama, ustaz umpamanya, ha, masuk cinta harta, masuk cinta dunia ingin dikenal orang, itu bahaya, maka ulama kita katakan, yang terakhir keluar dari hati setiap orang, tolubul ilmi, itu perasaan ingin dikenal orang. Maka itu mereka menyembunyikan diri, agar tidak dikenang orang. Sampai-sampai Imam Sopi Amsauri tidak dikenal orang. Ditampar orang pun pernah. Bayangkan itu. Imam Sopi Amsauri. Amirul mu'minin pil hadis. Yang hafalan hadis yang bergelar Amirul mu'minin itu sekitar 300,000 sampai 1 juta hadis. Tapi orang tak tahu Imam Sopi Amsauri. Duduk dia di majlis taklim. Kalau ada yang lain mereka biasa duduk di majlis taklim. Eh? Mereka tak hilang. Itu beda. ya? Dia ada. Dan yang tahu Imam Sobyan ya? Cuma ulama-ulama aja. Tahu bahwa itu Imam Sobyan Suri. Tahu mereka. Yang lain gak tahu. Mabak dimerenahkan dirinya. Begitulah sifat ulama kita. Kalau tahu ada ulama yang lain dari mana pun dia ini. Mereka datang. Imam Haromain Sudah jadi imam besar. Datang seseorang disebut di Ahli Nahum langsung dijemput dipanggil ke rumahnya tolong ajar saya nahu. Satu malam belum tentu orang itu lebih hebat daripada dia lagi. <coughs> Tadi begitulah cara mereka meredam dirinya agar tawaduknya timbul. Eh? Kalau kita duduk di murid-murid, kita merasa kita aja paling hebat di dunia ini sebab murid kita bodoh semua. Tak berani buat protes guru. Eh? Ya protes tu dengan baik-baik. Guru naik daun. Kalau tak ngaji sama guru itu dia tak nak ngaji. Mati guru tu, ai mati juga pengajian. Memangnya ustaz tu yang akan masukkan kita dalam surga. Belum tentu ustaz tu lebih dulu masuk surga antum pikir ustaz ngomong ini lebih dulu masuk surga, jangan-jangan paling lambat pula masuk surga. Bercakap banyak dari pagi sampai sore. Banyak tanggung jawab. Antum duduk-duduk aja sikit antum ha. <tuh -tuh. Tapi kalau anda diam aja tak mungkin pula kan? Duduk dia aja. Cakap ustaz Ndak lah nak bilang mandiran jawabnya. Ha, kan jadi masalah pula tu. Ha? Ya akhirnya terpaksa juga bercakap kan. Tapi jangan Ikhwan, eh, kalau nak tahu itu sering saya bilang, kalau nak tahu kualitas ilmu guru kita tu banyak beguru. Kalau antum nengok guru itu satu, tak ada lagi yang hebat di Jambi dua guru antum. Tengok guru yang lain. Mana ilmunya? Baru kita tahu, oh rupanya baru sekadar ini karena banyak yang lain lagi. Bukan tu banding. Tapi tentu yang kita ngaji itu orangnya juga satu manhad. Jangan ini kaji ustaz salaf, ini silap, ini tukang sulap. Ya. Akhirnya kita macam kain lap. Hmm, Tidak, satu manhad. Imam Bukhari guru sampai seribu. Asak kita guru satu saja. Itu bahaya tu. Semangat kita. Marah kita. Ya. Dan itu harus marah. Di Pekan, iyalah, sudahlah. Di Pekan tak banyak gurunya. Di Pekan itu sekitar empat puluhan lah Ustaz cuman. Di Pekan baru empat puluh. Yang tamat madinah sekitar tiga puluhan orang. Tiga lima. Tak banyak. Yang hmm. besok nambah lagi. Ha? Yayasan pun tak banyak. Yayasan sekitar lima belas di kota Pekan baru. 15 ikhwan. dan Mahdudi punya satu. Abu Zubair punya satu. Ustaz Eli punya satu. anak ha? kelompok satu lagi. Ustaz Asri punya satu. Tapi kalau namanya sudah cari dana untuk dakwah semuanya. Nyatu. Dah ada nak berkelahi. Yang kerja di situ pun dia juga orangnya, ha? Yang kerja di situ pun dia juga orangnya. Tak ada beda-beda. Hilang tu. Walaupun di panitia ini. Ini sudah diurusan di situ. Ketika di situ itu. Ini panitia aman. Itu yang anda katakan, duit-duit orang. Kita nak bertengkar, bodoh. Kalau nasi lah jadi bubur, kasih ayam, jadi bubur ayam, kita makan sama-sama. Kalau tumpah bubur tu, kasih ke ayam, gemuk ayam tu sepenuh. Kita makan lagi sama-sama. <tuh -tuh> <tuh -tuh> <tuh -tuh> <tuh> Itu cara praktis fikir ikhtilab tu namanya. Eh? Berjatu, sebuah nama. Kita di Jambi ni. Apa nih Khan? Analah le keliling, maaf tak kamera terani ujung ke ujung lah. Ha? Indonesia ni mungkin Rian Jaya belum masuk ni. Anda tahu berapa provinsi? Ya? Eh? Yang paling lambat perkembangan Jambi ini. Paling lambat berkembang. Tahun berapa? Tahun berapa dulu? Mana ini yang yang masuk? Alamana? Tahun berapa dulu? 2000? enggak yang awal-awal kita buka dia 2002 kan, dia ya, masih orangnya dua-dua juga, lima orang, sampai kini ini. Sementara itu bang Kabelitung mungkin kini sudah ada 3 kampung yang ngaji. Ah? Inilah pe yayasan pertama dibuat. Anak di dalam, Pak Soni dari pelembang itu. Tapi kalau menyatu, insya Allah jalan tu. Ya. Bayangnya nantu. Kan, kan, kan. Tapi kalau tak nyatu namanya je libi itu. Kalau lepas satu-satu, sebentar dipatah orang patah semua tu. Tapi kalau lembaga abang cuba nantu nak batalkan, takkan patah kan. tu. Itu yang penting itu. Ya, banyak orang yang begini yang kaya bukan sedikit. Tapi kaya apa? Nah, itu aja masalahnya. Kaya-kaya apa ke ha? orang? Ya, Berarti, insya Allah. Ya, Perhatikan harga tadi eh? Dua. Nah, kalau ustaz, kalau apa? Ya, sudah timbul hubur wa ingin dikenal, ingin diini, ingin diitu, itu akan lebih paharah dibandingkan orang awam. Sebab orang awam dia tak bawa murid. Tapi kalau ustaz, dia bawa murid. Hah? Oh, itu bodoh, itu tolol, itu ini, itu tak jelas semua, tak jelas. Memangnya ustaz yang di situ tu siapa? Kenapa sehingga tak jelas? Nampak ustaz tu? Mukanya nampak, hidungnya nampak, semua nampak. Jelas. Apa yang tak jelas? Ha? Eh? Siapa yang tak jelas? Jelas semuanya. Ha? Eh? Nah, ha, maka itu harus faham ni. Ya? Yeah? Subhanallah, kini hantum tengok. Eh, TV banyak. Ha? Huh? Ada ini banyak ternyata ustaz tu ha? Huh? Yeah? Kalau soal berbangkat, anda jangan eran. Banyak orang, orang berbangkat punya ini, yang ngaji. Tapi mereka tak menumbuhkan dirinya. Tak muncul. Kadang-kadang kita tak tahu. Anda pernah ke Surabaya, anda tak tahu ini orang. Mungkin perwira gitu kan. Tak tahu anda. Sekali anda tengok. Nak minta nomor hafi, sekali tengok. Ish, gambar. Dah bintang gini kan. Anda bilang sama kawan. Dia siapa? Dia ustaz biasa, ustaz kita dia. Tapi dia itu, ustaz tu biasa aja kata dia. Tapi dia sebenarnya, Angkat. Teruslah banyak yang tak tahu. Orang cuma tahu dia Ustaz macam biasa saja. Kalau menyembunyikan diri keadaannya subhanallah, ikhwan, maka kita jadi Ustaz pun jadi apapun, coba kita redam. Sebab awal kita belajar itu kadang-kadang, nah, kalau akan-akan timbul sombong, nanti kita terus meningkat, baru kita timbul awadu. Kemudian kita perhatikan tadi, bahwasanya, ya, harta itu menyebabkan kita jadi rakus, tamak. Tak ada orang yang tak tertarik kepada dunia. Semua orang tertarik. Kadang-kadang orang diajak zuhud dunia zuhud dia, tapi kedudukan dia tak bisa zuhud. Sebab kalau dia sudah dapat kedudukan, ya, dia dapat harta, dia dapat kemuliaan, dia dapat ini. Tengok orang kalau sudah ingin terkenal, ya. Mak cacap antum nak ngundang usah-usah televisi. Paling idak 25 juta antum sekali ngundang lah. Dia cuma untuk melonjak-lonjak saja, paling-paling mutar-mutar sedikit ya. Benar kan jemaah? Ya, <SILENCIO> nah, itu Mana ilmu? Tapi orang dengan ilmu yang tak bayar, tak ada nilai bagi orang Ya, ulama' dulu subhanallah Yang sering bilang kalau kita buat pesantren kadang-kadang malam nasib pesantren ha? Orang kalau nak masuk pesantren tu mikirnya panjang, kadang-kadang minta izin pula ustaz yang 750 ribu tu bisa ketiga kali bayar tak Ustaz? Eh, kenapa tiga kali bayar Pak? Anu Pak Ustaz, saya baru anak saya masuk ke dokteran. 750 juta kontan saya bayar Ustaz. Jadi yang 750 ribu, tiga kali bayar bayarlah Ustaz. Kan pesantren Ustaz. Pesantren Ustaz. Jadi, Ustaz. pesantren Ustaz. Jadi Ustaz pesantren tu, motornya tu tak boleh meningkat. Tu. Astrea 73. Lumayan ada. Iman, mana lagi pesantren? Ha? Jangan. Yang hebat lagi, siapa yang masuk pesantren? Ada ul anak tu yang nomor dua itu, kata dia. Susah betul diatur, nakal. Dah, kena pula narkoba kini. Sekolah tu lah di mana-mana enggak. Jadi apa jalan satu-satunya? Pesantren pak, kata dia. Itu jalan terakhir dia, pesantren. Tempat pembuangan terakhir Allah Maka itu kita buat pesantren Pendaftaran pesantren sebelum orang ujian Pesantren kita itu Pendaftarannya itu sebelum orang ujian nasional Siapa nak berminat masuk Pas nak ujian, tutup Sebelum ujian sudah tutup Tak ada penerimaan lagi Baik masuk di Umar rasanya Di Umar mungkin ini Atau di Al-Furqan, Umur Belum lagi orang ujian nasional Kita sudah buka Sebulan, sebelum ujian, tutup. Jadi tidak ada lagi menerima. Nampak sungguh-sungguh orang nak masuk apa tidak. Tapi ternyata kini subhanallah ya kawan. Saya katakan pada antum. Kita tadi kalau anak sudah hitung di pekan Pekanbaru, yayasan ada lima belas. Masing-masing yayasan punya sekolah. Sekolah ini pun masih nolak juga. Saking banyak peminat tuan. Masih nolak tu. Ini terima batas ini. Nolak lagi yang satu kawan. Buat pula iayasan nak nampung. Nak nampung ini yang tadi diterima di sekolah ini. Ternyata begitu buat. Buat. Lah tak nampung pula lagi. Kenapa? Orang mulai minat. Minat. Tapi tunjukkan kualitas. Ha? Ya? Yeah? Ini uh, satu pelajaran. Perhatikan kepada kita tadi bahwa ilmu apa, harta itu membuat kita rakus. Dan harta itu juga membuat orang boros. Ya boros, bahkan kikir. Dia agak-agak beda tuan. Kalau orang ingin kaya biasanya berhematlah. Saya rasa orang kaya banyak tak berhemat. Ya orang kaya banyak tak berhemat. Biasanya hemat itu pangkal pelit. Hemat pangkal pelit bukan pangkal kaya. Dah mulai ngitung-ngitung tu Nak berimpak pun mulai hemat tuan. Impak mulai berhemat. Tapi yang menakjubkan sebuah rahsia, anara rahsia rahsia bukanlah banyak kita tak menyadari. Dulu ada orang ketika dia dapat duit itu dengan jalan yang tidak benar, impaknya lancar, dermawannya subhanallah. Kenapa dia dapat duit itu mudah dengan duit panas istilahnya. Tapi begitu dia sudah taubat, dapat duit dengan jalan yang berkah. Itu mulai berat impak Kenapa terjadi? Tengok Ketika dia dapat duit panas Dia rajin impak, sedekah Atau ngajak kawan-kawan makan gratis Ya, Mungkin setan bantu Biar banyak yang makan Duit yang tak punya berkah tadi Duit haram tu Makanlah kalian ramai-ramai dia. Biar banyak kawan dia besok ha? Tapi kalau sudah duit itu penuh berkah Itu mulai malas tu Ikhwan Nak keluar saja tu lah malas tu kalau ada duit kecil lagi tu, yang duit 10 yang keluar tu, makin nak keluar. Ha? Makin berat tu. Kadang salah tegak dompet lah, lupa ngambil inilah, macam-macam tu. Dekat kiri, besok kanan, besok ini, lewat juga gitu kan. Ha? Terlalu lama periksa. Lebih pula dari doktor meniksa. Ha? Dia jadung, dia sini, satu belakang pula lagi. Beri ke doktor, tak pernah periksa sampai lepan belakang apa ini. Ha? Ha? Dia periksa, nak impak semua periksa. Macamlah sakit, betul lah kan? Jantung. Eh, kita korang sakit jantung. Nggak, beras ini? Nggak. Rasa-rasa, sampai ke perut. Dia biasa bawa dua-tiga mungkin dekat perut kan? nak kantung sini? Nggak juga. kantung belakang ini? Nggak juga. Yalah. Lewat tu mana? Berarti tak ada penyakit tu namanya. Hmm? Tak ada penyakit, cuma satu aja penyakit pelit. Hmm? Tak banyak sakitnya. <laughs> pelit itulah penyakit dia. Niat. Subhanallah Yaquran. Ya? ya. Kikir, yang membelenggu setiap orang, ya. Kemudian di samping kikir, kikir jelaslah lawannya pelit kan? Kawannya pelit, Sedaralah. Ah, ha. ha. maka ini di antara sebab-sebab uh, uh, akibat daripada uh, harta itu tadi, ya. Lupa daratan, membelenggu jadi kikir. Ah, ha. bahkan harta yang menumpuk itu jadi tumpukan kebinasaan. Orang kaya tengok karun harta melimpah lupa berlimpah lalu menyombongkan diri jadi petaka Allah berikan harta kepada karun dalam surah uh, surah al-Kasah uh, ayat 76 sampai 77 itu ada beberapa syarat sebab yang pertama jangan kamu terlalu bangga sudah itu menggunakan harta untuk menggapai akhirat sudah itu manfaatkan harta untuk kepentingan hidup, sudah itu berbuat baiklah dengan harta yang telah diperoleh sudah itu, jangan membuat kerusakan di muka bumi ini, akan tetapi apa yang terjadi, ternyata korun melanggar semua perintah hidup Allah tenggelamkan dia dapat harta, dia menyombongkan diri dia bangga Ya, dia tidak gunakan harta untuk menggapai akhirat, dia juga menjadikan harta tidak hanya untuk kepentingan hidupnya sahaja Kemudian dia bangga hati dan membuat kerusakan di muka bumi. Akibatnya apa? Allah tenggelamkan. Ini harta. Banyak kita. Kita tahu bahawa kita sibuk menjaga harta. Ilmu. Dia menjaga kita. Maka itu. Salah satu hikmah lagi. Impak sadakah itu. Di antaranya. Memberi dana untuk talabul ilmi. Orang jihad dan talabul ilmi. Pisabilah itu Allah tambahkan rezeki juga. Hmm? Saya punya teman. Tidak ta eh, tamat SD Ikhwan, tamat SD saya sekali. Ketika dia tamat SD, adik sudah itu dia kerja biasa, sudah itu dia bilang saya mau belajar di pondok, Ustaz. Hmm? Bagaimana menurut Ustaz? Adik saya baru tamat. Dia juga mau belajar di pondok. Saya yang bekerja atau kami sama sekolah. Duit tak ada orang tua miskin. Hmm? Saya bilang bagusnya kalau antum menurun antum gimana? Jadi ya, saya sebenarnya biarlah adik kerja. Akhirnya dia biarkan adiknya eh adiknya yang sekolah di pondok dan dia bekerja sebagai kuli orang jual-jual bibit ikan dia jadi kuli jadi ini. Sudah tu meningkat jadi cleaning service lah peningkatannya kan? Jadi kuli cleaning service ini ini ini. Kadar Allah apa adiknya tamat dan dia pun sudah banyak duit. Kini apa dia buat? Pondok pesantren. Tanah beberapa hektar. Subhanallah. Ini buat sendiri. Yang taman isdi tahu. Karyawan dia. Ada sekitar 500 orang. Cuma taman isdi. Akhirnya dia ber. Saya mau buat sekolah lah ustaz. Buat sekolah kenapa? Untuk bantu orang miskin. Orang-orang yang susah kita buat sekolah. Buat sekolah. Kini sekolah sedang jalan. Di tanah yang 3 hektar Akan buat lagi untuk ini dengan bangunan bangun muslim. Subhanallah, bangun. kenapa? Dia betul-betul niat ingin bantu orang. Allah lapangkan dia. Jalan seperti Allah, lapangkan. Dan dia merasakan sendiri. Orang yang masih hidup sekarang. Muda dari saya lagi. Ya? Kenapa kita tidak kita bukan untuk dunia ya tetapi itulah yang Allah nampakkan. Ya. Ada ikhwan kita lagi subhanallah dia buat sekolah sendirian. 7 miliar. sendirian. Sekarang katanya dia akan membuat pula masjid 50 kali 50. Sedang jalan, sendirian lagi. Kemudian dia buat sekolah. Kalau orang berlomba-lomba buat sekolah sekali masuk SD berapa? 20 juta, 15 juta. Dia buat sekolah SD. Duit masuk 800 ribu. SPP 50 ribu. Kita tak sanggup ikut itu. Sebab dia kantongnya banyak. Awak mana kantong? Ada kantong bocor pula satu tu. Tengok. Tapi itu semangat yang diberikan, dinampakkan. Ya, banyak, pun banyak. Kalau kita berlombong, Allah akan yamin. Allahu fi auni abdi madamin, abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambaNya selagi hambaNya menolong saudaranya. Dan ingat juga intan surullah yang surukum. Abu bilang menolong agama Allah, sebenarnya kita menolong agama Allah bukan menolong Allah, menolong nah, kita sendiri. Jangan kita nyangka bahwa kita ini sudah banyak berinfak untuk agama Allah. Tidak ada apa-apanya ikhwan. Ingat kisah orang terakhir masuk surga. Hmm? Dibagi Allah dia 10 kali lipat dari dunia ini. Dia sanggup gadaikan 10 kali lipat dunia itu. Asal dia diselamatkan dari neraka. Di dunia ini tak ada berapa kali lipat dunia kita punya. Tak ada. Lalu kita baru saya sudah himpak kemarin Ustaz? seratus juta di sini seratus juta antum baru seratus juta orang miliaran. Nah, tak ada apa-apa nah, apalagi kita cuma seratus ribu, ya? Tak nah, ada nilai keikhlasan itu dinilai oleh Allah. Ia ya, ikhlas seratus ribu antum kasih sejuta kurang ikhlas sejuta antum kasih sepuluh juta baru antum boleh pikir duit habis sepuluh juta lah tu dapat dosa, banyak betul kena duit hilang dosa dapat, mati masuk neraka, ikhlaslah. Ah, ha, tu dia. Kurang ikhlas 10 juta, 100 juta tingkatkan. Tapi ingat, jangan semuanya kena dunia. Orang berimpak kena dunianya Allah bagikan juga dunia. Tapi orang berimpak kena dunia itu seperti orang nak beli kendaraan. berhadiah payung. Siapa bawa beli mobil ini kontan, hadiahnya payung. Dia bayar kontan, dia tak ngambil mobil. Cuma ngambil payung aja Allah katakan dan Rasul katakan, Impa untuk masjid, dibangunkan istana. Nanti dia tak minta itu. Dia minta biar dagangannya aja yang laris. Itu ha? Sehingga, eh kenapa tak solat lagi? Sama Ustaz. Saya solat tak solat. Dagangan saya macam itu juga Pak Ustaz. Bahkan kalau saya solat pun tak ada orang yang beli. Kita bilang, antum solat macam apa? Orang nak beli antum solat. Hmm? Antum solat, siapa nak beli tak mungkin panggil kan? Eh, beli ni tak mungkin kan? Eh? Nak ada yang bisa solat macam itu orang si'ah. Orang si'ah tu cakap, bisa sambil solat tapi cakap berbisik-bisik. Bisa. Boleh. Hmm. Enak eh, aja tu berbisik-bisik. Tak ada halangan bagi dia. Ya? Tengok. Ya. Maka itu perhatikan tentang harta-harta dunia semangat kita untuk berinfak ke jalan Allah, ya. Kemudian juga harta hendaklah diperhatikan harta itu juga dari jalan mana itu ambil sebab harta-harta yang haram itu menjadi sebab ya. eee, doa kita tak dikabulkan Allah. Kemudian juga dapat mengeraskan hati. Ya? Dan orang suka makan yang haram, neraka lebih berhak untuknya. Dan bagi umat banyak dihancurkan Allah. Jazabah yang jumblina wa wa aqs tum asnab al bata wa zaratum di fi sabila salatullahum alaihim zul lah la tanziu hatta tarjuu ila dinikum. Kalau kalian sudah beli jual beli secara inah ya, maka ingatlah jual beli secara inah itu bagian daripada riba ya bentuk riba banyak terjadi ya tinggalkan jihad di jalan Allah suku peternakan pertanian tinggalkan jihad Allah timpakan penyakit Allah timpakan kehinaan pada kalian makaitu kita semangat nah berikut adalah ya kita mencari kemuliaan dengan harta ya walaupun begitu dia juga memiliki berkah terutama harta-harta yang yang halal Ya, kita cari berkah dari harta yang halal, ya, kerana dia sumber kebaikan. Ya, kemudian harta yang halal itu di samping sumber kebaikan, suburkan ya iwan nas kul mima fil ardi halal dan sahiba, walla tajabun khutwatil syaitan, inna hu lakkum adhum bin ya wahai manusia. makan dan minumlah apa yang ada di muka bumi ini yang halal lagi baik. Ada halal mungkin tak baik bagi seseorang, ya, halal dia boleh makan, tapi Mungkin tidak baik Jadi ini perlu dipahami Yang halal juga baik Karena kebiasaan rasul biasanya disebutkan orang Makan buahnya itu sebelum Sebelum makan nasi Ya buah dulu Kalau kita kan biasanya Makan dulu baru Baru buah ya Ada yang halal lagi Lagi baik Ada yang halal mungkin untuk Perut seseorang tak baik Ya Nah, puasa Alhamdulillah mendatangkan kebaikan sehingga perut kita bisa istirahat. Tapi ingat, hadis yang mengatakan sumu tasifu itu hadisnya doi. Tidak ada hadis yang mengatakan puasalah kalian sehat. Kalau gitu banyak orang yang sakit suruh aja puasa. Tapi kalau penyakit emahnya kronis, bahaya. Ya, karena puasa itu bukan untuk sehat wa taqitu la'allakum tastaqun agar kalian bertakwa bukan agar kalian sehat. Hmm? Bertakwa. memangnya orang sakit tak bisa bertakwa? Bisa. Orang sehat belum tentu bertakwa. Itu tengok banyak kita nengokkan kadang-kadang yang maraton sore-sore, ya. Ada bule, Pak Lee, ya. Yang maraton bule dengan Pak Lee, ya. Kadang-kadang bule pakai KTP aja dia maraton. Jantung sehat. Jantung sehat. Jantung betul Sehat jantungnya Tapi pakaian kata Hatinya rusak Kita kadang-kadang pengaruh pun banyak nu. Ustaz kalau kita bicara tentang kalbu Itu adalah jantung Saya ada dengar seorang ngomong Dia bilang ini Yang kalbu disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala inna fil jasadin mudah Ala wahiya kalbu Bukankah itu Kalbu Hati itu sebenarnya bukan hati Tapi itu adalah Jantung ha, Saya tanya Oh gitu ya iya. Tapi kalau Allah sebut Di dalam hati mereka Atau di dalam jantung mereka sakit Cuba jawab Allah sebutkan di dalam hati mereka penyakit Atau di dalam jantung mereka sakit Saya contohkan Itu orang kafir Badannya sehat banyak buat maksiat jantungnya sehat. Ustaz kita sedang ceramah, kadang-kadang ada yang mati sakit jantung. Apa yang sakit? Nabi Kedua, kalau orang kena cakok jantung diganti dengan jantung orang kafir, jadi kafir jadi iman dia. Sakit jantung doa, ada diganti jantungnya doa dengan jantung orang kafir. Kafirkah atau muslim dia? Kalau antum bilangkan jantung itu ada mana kalbu itu adalah jantung kapir dia. Tengok. Oh kalau berbicara tentang hadis tadi betul. Kalbun yang dimaksud itu ingat bahasa Arab tu luas. Kadang satu kata tu punya berapa makna. Lihat konteks kalimat. Saya contohkanlah umat dalam bahasa Arab. Kadang-kadang umat itu berarti satu kelompok kaum. Kadang-kadang hatinya -kadang agama. Hatta adrakal ummah. Sampai mereka menemukan satu masa. Itu dia. Kadang-kadang ummah itu artinya pemimpin. Inna Ibrahim kana ummatan. Qanitan nillah ummatan bagi Ibrahim. Bahawa Ibrahim pemimpin. Ummah juga kalimatnya itu. Kal pun tengok konteks kalimat kalau di dalam hadis Nabi bukankah dalam hadis, dada itu ada segumpal daging? Iya, itu maksudnya jantung. Tapi apa hubungannya dengan hati? Rasul ingin memberikan contoh persamaan fungsi. Bahwa fungsi hati bagi amalan jasmani bagi amalan kita yang berkaitan dengan iman kepada Allah Itu sama dengan fungsi jantung Bagi ketubuh kita nah, Ingat tu persamaannya. Bukan hati tu diganti dengan jantung itu dicontohkan bahwa hati yang di sini, jantung yang kita maksudkan oleh Rasulullah... ...di dalam hati itu adalah jantung, adalah persamaan fungsi. Jantung itu fungsinya untuk kesehatan tubuh kita. Kalau jantung sakit, semuanya tubuh rasanya sakit. Begitu juga kalau kalbun hati tempatnya iman itu sakit... ...semua amalan kita juga sakit, tak diterima oleh Allah. Itu fungsinya... Bukan menukar jantung dengan hati. Tidak ini masalah ya. ya Berapa banyak orang kafir sehat aja badannya pemain bola, solat tidak, apa tidak, minum jadi, apa jadi, sehat aja dia Ustad lah batuk batuk ni setiap itu ha? jantung siapa sehat? Antum kalau motor antum hilang sakit hati sakit jantung mendung. Ha? Kalau antum sakit jantung Kemana tu melapor tak ke polisi? Pak. Dan dia motor saya hilang. Jadi apa? Sakit jantung saya Pak, polisi? Kenapa kau lapor sini sakit jantung? Tu pergi sana tu ha. Tu dia, ya. Kita kadang orang kafir memaknakan kita ndak ikut juga. Awak ikut salah. Kalau dia mengatakan hal qalbun itu dengan ha Hati kata mereka yang dikatakan apa tu Itu salah dia sendiri Kenapa dia yang salah? Awak nak ikut salah? Ha? Orang Allah disebutnya God Kalau di Jakarta God tu apa? Ha? Hei, saya lakukan cumberan Apa kita nak nyalakan orang Jakarta? Dia dah biasanya buat God itu ya? Kalau kita macam Indonesia Goa ha? Goa tu batu besar Ada lubang di dalamnya tu Masuk dalam Goa kalau di apa bawah lain pula lagi dia. Bahasa daerah orang beda-beda ya, Jangan disamakan. Itu mananya berbeda-beda setiap daerah. Ya, Kita perhatikan sumber. Jadi, sumber kebaikan. Baik hati. Hati tak dinamakan hati karena dia lebih cepat bergerak. Kadang-kadang lah ia ni ngomong. Baru sampai, belum sampai keluar. Tidak, hey, tidak, tidak. Tengok. Cepat bergerak. Maka itu hati itu dinamakan hati karena cepatnya berubah. Ya, maka itu kita berdoa, Rasul berdoa ya mukallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Kemudian hati itu bagian syarat diterimanya amal. Amalan hati itu lebih utama daripada amalan jasmani. Amalan jasmani berakhir sebentar, amalan hati tengok orang yang tiga orang pertama kali diseret. Orang berjuang Sampai katanya Mati sahid, Orang dermawan. Rajin berimpak. Yang satu lagi. Khori. Ha? Tapi ternyata yang berjuang. Ingin disebut para pemberani. Yang berimpak. Ingin disebut orang dermawan. Khori. Ya? Soalnya pulak ilmi. Belajar. Bukan untuk ilmu. Untuk debat orang. Agar disebut orang ini. Maka itu kalau pengajian Ehwan. Jangan suka cari buku pertama. Buku bantahan itulah tahap ustaz-ustaz. Ni dak asalnya lagi ditanya ada buku dak? Buku apa? Buku bantahan. Begitu tak dapat bantah orang Manggil ustaz. Tak tolong ustaz, apa? Kemarin saya jumpa orang ustaz, dialog. Saya sangka dia orang biasa, ustaz. Rupanya pandai bahasa Arab, ustaz. Awak Arab Melayu baru, ustaz. Itu pun belum lancar juga. Ha? Salah sendiri, ngapa buat masalah. Eh? Dianggap semua orang bodoh. ya? Eh? Enggak cari dulu yang melunakkan hati sehingga ketika kita bicara tentang bid'ah bukan untuk membid'ahkan orang kita bicara bid'ah agar kita tak jatuh dalam bid'ah bukan nak membid'ahkan orang ini baru bicara bid'ah semua orang jadi ahlul bid'ah oh. tak payah contoh ustaz saya tahu orangnya asal disebut ustaz tak payah contoh ustaz siapa orangnya si anu yang itu si anu ustaz yang itu ustaz hafal dia semua ahlul bid'ah Ternyata dia sendirian lebih ah, ahli, dia tak lupa. Tak masuk dalam hitungan itu. Ya? Cari yang wajar-wajar saja. Melunakkan hati itu. Apa lunakkan hati dulu? Meningkat. Nah, Nanti kita belajar Tauhid. Agar kita belajar syirik agar terhindar dari syirik. Itu gunanya muamalan hati itu lebih utama. Kadang-kadang orang berniat. Sampai Rasulullah katakan. Ketika ada orang ingin berjuang tapi dia tak punya kemampuan fisik tapi dia kemampuan duit ada dia belikan perbekalan untuk perang orang dia bayar supaya Rasulullah katakan di setiap tebasan pedang kita ada saudara-saudara kita yang mendapatkan pahala dari setiapan tebasan pedang apa? mereka dengan niatnya memberi bantuan subhanallah ha? itu keutamaan niat tu hati bang. antum berinfak sekarang masjid pun membangun besok mudahan ini yang tu buat ini masjid subhanallah besok antum bayangkan itu mengalir semuanya berapa orang banyak niat kita ikhlas ya berapa banyak orang yang salat lalu ada taklim di situ ya banyak taklim kalau macam di RJ itu ada tahsin Quran setiap malam pengajian sudah pengajian itu ada nanti training masalah jenazah ya nanti macam beberapa kali training, kini sudah ada Beitulmal, ya? Antum mau bermobil, eh, mau motor, datang, ini, lalu Beitulmal beli motor, lalu antum beli pada Beitulmal. Mau Beitulmal jualnya belinya, uh, 10 juta, dijual sama antum dengan 11 juta, langsung, tanpa bunga, tanpa apa pun. Kan banyak orang, ya? Tapi kadang-kadang kalau ada begitu malu seperti ini, lebih banyak yang minjam daripada nyimpan duit. Eh, so. banyak cara. Ikhwan oh, banyak cara. Saya eh, kemarin di Celincing pernah saya ke situ. Kemudian saya usulkan kepada orang di situ yang punya yayasan. Saya bilang, ibu, ini kan nelayan. Nelayan kan biasa terikat pada eh, tengkula. Untuk mengatasi tengkula ini, cuba buat sebuah sistem pinjaman. ...cari dana-dana infak sadakah. Bukan dana-dana segar... ...yang sengaja dititipkan ke koperasi ...atau ke Baitul Mal. Bukan. Dana infak dan sadakah. Kenapa? Agar yayasan tidak disibukkan... ...nak mengembalikan duit ini lagi. Nah, dana infak sadakah inilah... ...yang kita kelola. Apa yang kita kelola? Kita pinjamkan kepada para nelayan. Kalau mereka pinjam... Satu juta, ya, dan mereka membayarnya cukup sepuluh persen dari keuntungan tiap bulan. Apa, nelayan pinjam nih satu juta, bayarnya berapa? Sepuluh persen dari keuntungan atau dua puluh persen dari keuntungan? Bukan bunga, bayarannya. Jadi tiap bulan dia bayar. Kalau dia banyak untung, dia bayar nih. Nah, kalau dia bayar cepat, dikorting sepuluh persen pinjamannya, bukan ditambah. Dia minjam mempunyai 1 juta. Ternyata dia berusaha dan sungguh-sungguh ternyata dia dapat untung. Dia ingin bayar cepatlah. Kalau dia bayar 1 juta itu masih adalah dia apa? Masih adalah duit dia sekitar 500 ribu kerana banyak untungnya. Eh, Akhirnya dia bayar semua. Kita potong 10% dari 1 juta menjadi 900 ribu. Mereka lakukan, Alhamdulillah banyak yang minjam dan orang pun banyak yang bergilir tau oh, ternyata ada nelayan-nelayan itu yang betul-betul tak mampu lunas hutangnya. Tapi jangan dikasih tahu. Ya, lunas hutang sibuk tak nak bayar hutang nanti orang. Ya. Tapi itu cara untuk mengatasi tengkula. Nah, duit in orang coba lihat keuntungan. Dari segi ekonomi saya bilang, nelayan biasanya ngopor barang pada tengkula dengan harga taruhlah 5000. Tengkula menjual kepada apa uh, penjual mungkin dia jual dengan harga 15 ribu penjual kepada masyarakat konsumen umum dia jual 25 ribu berapa mahalnya jadinya tapi dengan sistem ini apa keuntungannya nelayan bisa langsung jual kepada konsumen dengan harga berapa 15 ribu Nelayan dapat untung berapa dari kena? RM10,000. Sementara konsumen juga dapat untung kemurahan harga, RM10,000. Lihat dong, Hilang tu insyaAllah tu lah. Tempulak. Kinilah mulai Ustaz. Tapi kini kita lah mulai dicurigai lagi. Oleh para tempulak. Nelayan sudah mulai. Tak mau minjam pada rentenir-rentenir. Kenapa -rentenir. minjam sejuta balik, apa, dibalikkan tiap bulan? Sejuta dua ratus. Kalau tak dapat, paksa ngangsur dua ratus. Kalau minjam sama kita, kalau dia ngangsur dua ratus itu, cuma lima bulan selesai dia. Tentu enak minjam di sini lagi kita dia. Hah? Nah, itu daya tariklah. Ya, yep. Tapi jangan duit orang nyimpan. Sebab nanti duit itu tak terbalik oleh orang, kita pening mikirkan. Tapi duit impak dan sadakah. Nah, keuntungan orang berimpak sadakah, duitnya yang seharusnya sekali guna, dengan cara itu bisa 10 kali baru habis tun, ya? dan itu. Tentunya tidak semuanya harus begitu dari impak sedekah ya. Ini diantara banyak kita bisa adakan ya. Antum nanti di sini banyak ya. Kemudian harta yang halal mencegah dari dan penawar penyakit ya, banyak riwayat-riwayat mengatakan demikian. Kemudian kita lihat sedekah itu membawa pahala subhanallah. Kalau kita bicara tentang uh, tentang apa? sedekah yang penuh dengan keberkatan dalam hidup kita sangat banyak ikhwan keberkatan-keberkatan sedekah pertama sedekah itu bukti keimanan itu sedekah itu bukti iman kita bersedekah yang kedua dia bekal akhirat saya sebutkan dulu ya. yang ketiga ada pintu di surga namanya pintu sedekah ada pintu babu rayan, pintu puasa ya ada babul mustaq, bab pertengahan orang tua. Mak itu ingat doa nabi. Doa Jibril, bukan doa nabi. Rasul mengaminkan. Ya. Celakalah orang kalau mendapatkan dua orang tuanya hidup di hadapannya tapi dia tidak bisa masuk surga lantaran itu. Seharusnya dua orang tua menyebabkan dia masuk surga. Kenapa? Orang tua ini pintu pertengahan surga. Ya, kalau dia berbakti ke orang tuanya dia masuk surga sekarang pintu ada di hadapannya tapi dia tak dapat masuk surga. Celakalah orang demikian. Amin kata kan amin ya Muhammad lalu Rasulullah sebutkan amin. Sudah tahu lagi celaka orang. Kalau namamu disebut di sisi mereka mereka tidak berselawat kepadamu ya Muhammad. Nih Rumah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka majlis ilmu itu majlis yang paling banyak salawat. Orang itu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus bersalawat maka itu majlis ilmu majlis yang paling berkah salawatnya paling banyak. Ia ya, tentu salawatnya itu salawat yang dituntun Nabi. Sebab banyak juga salawat-salawat yang dikarang oleh manusia juga. Ada salawat yang namanya salawat Al fatih Ada salawat saada. Ada yang salawat itu ganjarannya, ya, disebutkan sekali salawat sama dengan enam ratus ribu kali solat di masjidil Haram. Mantap, akhirnya tak perlu solat lagi, cukup salawat saja. Ada, ada salawat in aminya. Bayangkan entuh, dia bisa buat salawat yang dia karang itu ah ha? lebih utama enam ratus ribu kali solat sedangkan masjid. Masjid haram berapa ratus ribu itu? Seratus ribu! Solat kita di Masjid haram sama dengan solat seratus ribu kali di masjid lain. Ini salawat kita! Tentu banyak orang bersalawat aja. Ini jangan pula, bilang, Oh, ustaz! Dilarang salawat! Ini yang salah faham orang. Ini kadang-kadang kita susah. Ah salawat tak boleh, ini tak boleh. Bukan, ya, Akih. Kita tak larang orang salawat sempatnya kadang-kadang tu yang tak tepat. Contohlah, kalau kita sepakat semuanya, pas berbuka tu, kita baca doa. Ya? <tik> Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Bagus dah doa tu? Tak? Doa tu bagus tak? Doa bagus. Tu jangan bilang doa tu tak bagus. Bagus doa tu dari Rasulullah. Bagus Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Bagus ikhwan. Antum katakan tak bagus, antum menghina Rasul Bagus Tapi itu untuk masuk WC Bukan doa berbuka Kalau kita, eh, kenapa baca doa gitu Eh, apa tak boleh Tak bisa antum berdalil itu, bukan tak boleh Tempatnya yang salah Itu masalahnya Azan, orang dikuburkan Tiba-tiba datang orang azan di kuburan, Kita bukan menarang orang azan Cuma azan tu bukan untuk bangunkan orang mati. Azan tu naja orang hidup. Solat. Antum bayangkan kalau sempat semua orang mati tu bangun nak solat, antum susah. Lurus kaji awak tu tak boleh belit ya. Ha? Ah nanti ah uh, semua tak boleh. Ini tak boleh, itu tak boleh. Minum ini tak boleh. Siapa bilang minum tak boleh? Tu air di sungai itu. Sebanyak-banyak itu akhirnya kau minum, minumlah Asal jangan sampai mabuk je minum apa? Ha? Haa, nah, kau minum khamar juga yang kau cari. Haa? Itu dia. Maka jangan ini. Ini tak boleh baca, semua tak boleh ini. Bidnah. Bukan yang bidnah tu cuma tak ada dalil dari Rasulullah. Yang lain kan ada dalil. Haa? Haa? Kemudian mengenai sedekah. Kemudian dilindungi dari api neraka. Ya? Dan orang bersedekat diberada dalam naungan Allah. Buka kita jam berapa pak? 6.14. Ha. Jangan lupa. Doa berbuka bukan doa berbuka. Kita ada agak lupa. Di antara doa yang makbul adalah doa menjelang berbuka. Menjelang berbuka. Masing-masing berdoa lah. Kalau berbuka itu jelas berdoa. Cuma kemarin ada nyanyi ustaz. Kita baca doa itu setelah min minum atau sebelum. Sesudahlah, sebab artinya apa? Ha, itu. Telah basah tenggorokan, Lantul belum minum lagi. ya, ha? ha? Belum minum. Atau berbuka dengan tiga batang korma. Eh, tiga batang rokok. <laughs> belum minum lagi, rokoklah duluan. Itu tak basah Terbakar tenggorokan. <laughs> ha? Ha, itu salah doa. Itu nama. Ha? setelah terbakar tenggorokan nampanya tu. Ya. jadi luruskan aja. Kadang kita meluruskan niat, ha? Ya. Waktu tanya jawab. Ya, antum tanya jawab, waktu tetap ada insyaallah. Waktu jangan tanya jawab, ya. Antum tanya jawab. Tak ada waktu tidak diberi tanya jawab, ya. Yang tanya jawab, jangan kita untuk tanggung jawab, waktu diam saja dia, Ya, sebab anak kamu mau biam nikah sahaja dari lantar sahur kamu tuilek. Silakan. Ya, antum tanya jawab. Waktu biarkan berlalu. Nah, hmm. hmm. ada pertanyaan. Antum dekat buka jangan kecil kecil. Macamana kalau dekat buka itu makin kecil aja nengoknya. Lah. Yeah. iya besar sikitlah lah pesalahnya ha? oh hukum i'atikab bagi wanita yang haid Allah Alam saya tak tak faham tentang wanita haid tentang i'atikab kena wanita haid juga tak dilarang untuk tetap di masjid ya tapi yang wanita haid yang cuma dilarang apa apa yang dilarang Ya, semua diamalkan. Sholat dilarang dan puasa dilarang. Adapun amalan yang lain dipersilahkan. Ya, mungkin termasuk intikaf etika. Alhamdulillah. Saya sering ditanya tentang manhat salat dalam dan saya belum tahu banyak. Belum tahu banyak. Ini ya, tak apa, apa. Tentang manhat salat. Pertanyaan apa yang harus saya jawab? Saat seorang bertanya tentang man tersebut, jawab, saya tak banyak tahu. <Slihat> <Slihat> huh, lah, kita tak tahu banyak tentang man salap. Lalu orang bertanya, apa itu salap? Saya tak banyak tahu tentang salap. Antun bacalah buku tentang salap. Anak kasih buku. Itu ha, aman kan? Kini kalau sudah tak tahu kita nak cerita cerita ah yahil tu ada dua ada betul bodoh dia bilang tak tahu cukup tu bodoh ada yang lebih bodoh lagi sudah tak tahu jawab pula lagi doa Sana pula ah ha? macam berapa kapan tu coba kapan hari kemerdekaan Indonesia. Tak tahu saya mungkin 17 belas Ramadhan. Ah, itu jahil murakab namanya. Ya, ah, makai kalau kita banyak tak tahu, maka jawabannya saya tak tahu. Gitu. Ngapa jawab tak tahu? Memang saya banyak tak tahu. Ya, yang tahu saya adalah saya yang jawab saya tak tahu. Salap itu adalah sejarah bahasa yang terdahulu. Maka itu Rasulullah sebutkan khairu salat anah. Sebaik-baik salat pendahulu kalian adalah aku. Sudir. Salat bukan kelompok. Maka itu orang salat tak perlu pakai kartu anggota. Eh, ada kartu anggota salat? Tidak. Tak perlu pakai merek. Anak salaf tak perlu salaf itu keyakinan manhaj cara beragama yang mengikuti cara beragama para sahabat antum di satu kampung sendirian antumlah ahli sunah wal jamaah wah kalau beramal sesuai kitabullah dan sunnah nabi menurut pemahaman para sahabat tak perlu kartu anggota makanya itu tak ada kartu anggota salaf kartu anggota salaf kalau dia lah mulai kartu anggota berarti bukan Tak nah, ada perlu Salaf itu lengkap, akidahnya, akhlaknya. ya. Jangan akidah salaf, kelakuan tukang sulap, peranai silap. Salaf, nama-nama salaf tu banyak. Ahli sunnah, ahli sunnah wal jama'ah, ahlul hasar, ahlul hadis, al-guraba, firqatun najiyah, salafun as-salih. Ya? Itu nama-namanya, ada tujuh nama disebutkan dalam nas. Yang kembali kepada satu. Yang ini. Ma'ana alaihi wa as'abi. Aku di dalamnya. Juga sahabatku di dalamnya. Ya. Nah, itu cuman orang kadang bilang. Wah oh, ini. Ajaran baru. Kalau dia bilang ajaran baru. Betul pak. Atau. Betul lagi. Mungkin antum baru dengar. Itu aja masalahnya. Ajarinilah nama. Antum baru dengar. Atau antum baru tahu. Betul. Bilang Jangan salahkan. Betul. Kalau dia bilang baru. Betul. Baru dengar dia. Apa-apa. Hmm. Apakah diserahkan Nabi Apakah dicontohkan Nabi tentang solat Tasbih Kulah khilaf tentang solat tasbih Tapi sebagian ulama' mensahihkan Solat tasbih, tapi dikerjakan Bukan berjamaah, dikerjakan Masing-masing Gitu. Ada khilafnya dari keutamaannya Itu khilafnya Sebagian ulama' men- Doaibkan, karena keutamaannya sampai diampunkan dosa dua tahun sekian ini itu, itu melebihi dari sedangkan solat wajib aja tidak begitu. Ah di situ ada kelemahannya, ya. Sebagian yang katakan soi dan itu tidak diamalkan dengan berjemaah dan rutin itu. Ya. Apakah zakat emas, perhiasan dikeluarkan setiap tahun? Agak sekali saja tidak setiap tahun selagi emas itu masih, ya eh, masih memiliki nisabnya, ya eh. kalaulah habis hitungan nisabnya, tentu tak masuk lagi setiap tahun antum punya sekilo emas masa antum kecuali ada emas yang terlalu besar mungkin tak boleh dijagat lagi ya, ah ha? emas Ali umpamanya kan, Loh, jangan dijagatkan, ha. Ya, dia yang perlu berzakat. Datuk, apa an Benarkah? Jika belum membayar zakat fitri, amalan seorang hamba akan tergantung. Wan, ini hadis dhaif. Ya, tentang tergantungnya amalan itu. Ya. Tak nah, ada kaitannya dengan zakat fitri. Tak ada itu hadis lemah. Ya. Banyak di Al-Fizilah Sahih eh, hadis-adu'ib disebutkan juga tentang kelemahan hadis itu. Ya? Amalan yang menyebabkan amalan lain tertunda amalan lain apa adalah syirik. Bahkan dihapuskan semua amalan kita oleh syirik tadi. Adapun amalan lain tidak terkait dengan gantungan amalan-amalan itu dia tergantung apa-apa. Sampai gantung ke awang-awang. Ya? Kalau belum zakat fitrah. Ya? Zakat fitri. Zakat fitrah atau zakat fitri. Dan zakat fitrah juga. Ya? Nah, Ada yang lain jam 5 tu, adalah 13 minit yang mengukur-mengukur waktu nak. Karena rasa itu dolong semoga bermanfaat dan semoga kita ya diberi Allah semangat untuk berinfak dan sadaka, sisihkan. Ada cara yang lain, ya, ada cara yang lain melatih anak. Masing-masing kita cuba buat celengan khusus untuk anak. Setiap hari kasih anak tu tak usah banyak, 500 atau 1000 Suruhkan masuk celengan khususnya impak masjid Setiap bulan atau setiap seminggu Keluarkan impak itu, suruh anak mengimpakkan ke masjid Masjid mana saja Ini melatih anak agar punya uh, Untuk melatih semangat anak menyintai sedekah Dan itu merunakkan hati mereka itu pembinaan untuk anak. Apa salahnya? Kadang-kadang kita tak tak bina sedikit. 500 rupiah saja. Setiap hari. Antum bayangkan kalau setiap sekolah menganjurkan seperti itu. Berapa banyak infak yang bisa dikumpulkan setiap minggu. Ya. Subhanallah anak-anak semangat berinfak. 500 atau naik seribu. Ha? Berapa sekolah? Wah. Banyak itu yang bisa ditolong. Ya. Ini salah satu untuk manfaat juga. Uh, infak. Sadakah. Ya. Atau yang apa? Yang bujang-bujang. Ya? Kalau kira-kira nak merokok itu, langsung tak jadi rokok. Ya, pimpak. Dua. Sali pinggang itu buat dua celengan. Celengan untuk pimpak sedekah. Celengan untuk nikah. Ha, kan? Antun coba berhenti. Berhenti merokok setahun. ah ha? ha, Dapat tu biaya nikah. Tu. Ha? Lepas ni, op, nikah. Ha. pas ni, op, sedekah. Ha. Baju yang spesial. Impak, sadakah biaya nikah Dua kantong di depannya? Dia orang kantak. Maaf pak, ada impak untuk sedekah, ya? Tapi tidak. Ini melatih diri. Banyak cara untuk melatih diri, ya? Cuma kita tak nak buat, ya? Subhanakalau mu bihamdika asadul ilah antasalfirkau tu bilawasallamilku nusubahuburkatu.